Euskal zinemaren munduan aji bat, bat, egitura beji bat hasteko eh, gastibeltza dugu eta pixka bat gehiago jakiteko hortaz gurekin eh, koispen eta banaketa etxe horrtako bi kide, Kati Pochuli, egunon. Egunon. Eta Josu Martinez egunontzuri ere. Egunon. Ea, ehm, hasikogira hastapenetik gastibeltza izen hori ikusiko dugu gero zer egiten du zaintzuran gastibeltza zer da izen hori. Gastibeltza da gure egituraren izena, eta jarri diogu izen hori Mark Legazen Gaztibeltzaren karabinak ura gogoan, eta atzerago etorri zere, e, Viktor Rugoren e, poema, eta gero Zorra Zantzak hartu zuen e, poema gura ere. Gaztibeltzaren karabinak e, liguru hortan, Ba, kondatzen da Euskaldunek matxinadarako izan duten e, betiko goze hori eta kontrabandoari lotuta eta e, bueno, horain e, karabinak izildu diren momentu hontan ez? Ba, e, Euskaldunok matxinadarako e, tresna berriak behar ditugu eta pentsatzen dugu e, irudimena eta kultura izan behar direla Tresna horietako garrantzitzuena korregatik gaztibeltzako filmak gaztibeltza filmak Ideia matxinada eta kontrabanda ba, Tresna ekoizpenetxea, beraz e, Ekoizpenetxe horretan, zer da filmabat edo dokumental bat e, produktu bat garen dugu, atik zetara segitzea, hola labur biltzen alda? Hori da Aztapeneko idearen ideatik gertatzen den guzia, beraz bon, lehenik behar da bat eman Otxerdik gidoi bategin gidoi hori landu eta ondutik e, ba, antolatun gidoi hori film bat bilakatzeko berazalde batetik finantzamendua katseman, eta gero teknikoki ere antolaketa guzia, antolaketa guzia plantan eman. plantaneman du dena ekoiztitzak egiten gidoi hori sortzailearen lana da baina hori e, da pizka bat hori da ekoizpenaren gibelan den den guztia beraz uh, film horren uh, egiteko posibilitatea uh, emaitea. Zuek hori guzia egineen duzue uh, filma guziaen Bai, gero, e, film batzu guk eko ditugu, eta beste batzu izanen dira koproduktzioak. Beraz, hor, gero, ikusten da, e, koproduktoren artean, nola partikatzen den lana, nork zer, eta bax. Baina, e, idea hori da, hasteko e, edo guk bakarrik, edo besteekin, baina, atik zetaratu jen egitea. Hor, jadanik proiektu batzu bidean ditugu, baina hor, ez gira atik zetaratasi, e, justuki koproduktzioak baitziren, eta jadanik, hala. E, agut guschak dugira batzuen astapenean bainan beste batzu bilan hartu ditugu eta bon, proiektuan arabera egiten da eta proiektuaren arabera eginenda ere aldi guziz. Euskal zinemarentzat hrela momentu beresia da, garai beresia da hau. So e, zure sunako espenian aitatu sue baldintzak e, baldintzak hor direla holako egitura baten e, sortzeko serta ikusten dituzu e, baldintza eguki horiek. Nik uste dut eh bueno, es da nik uste dut. Da arte Ipar Euskal Herrial sinema briteko baldintzerik ez ta izan. Zinema da eh kulturaliera ez pide garesti bat, industria bat da ere eta eta jende askoren eta diru askoren beharra duena. Orain arte etzen posible Zaki guen bendik aurrera posible izango den, baina bederen eman dira azkendeen moreta baldintza batzuk, ba, entzatzera bederen e, buntzatzen gaituztenak, ez? E, hainitzak batzen aldila, izturen emendatzea, belaunaldi berri batzen sortzea, erri gintzatik sortutako e, e, e, e, e, bueno, kulturre zera batzuk, zinegin festivala esaterako, erakusten dutenak badela goze bat, Badela e, ikuslego potentzial bat, jendeak nahi dituela Euskarazko firmak ikusi. Badago ere e, kanaldudek azken deneko denboretan bizizan duen garatzea eta hortik e, diru laguntza mailan sortzen aldiren aukerak frantzese estatuan. Eta bada ere, baleen biziko aldiz manden instituzionalizazioa iparradean eta horrek ekartzen aldituela e, politika kultural bat plantane bateko aukerak. Osagai guzti horiek mai gainean egon da, da ba, filmak sukaldatzeko, e, aukerak e, e, egon daitezkela ematen du, da ze falta da, ba, falta da osagai guzti horiek e, nahasi eta, eta bizkotxa labean sartuko duen e, norbait, e, hau da, falta dira, enpresak, falta dira, egiturak, e, falta dira, ekoiztetxeak. Eta aldi berean, faltada ere, gero bizkotxa labetik atera, eta zerbitzatuko duena, hau oda, faltadira, faltada banaketa eginko duena ez. Oda, bueno, pentsatzen dugu txune hori e, badagoela, eta, eta hori betetzeko asmoz e, gatoz. Pentsatzen alda, kati poseli, ba, zueke egiten, eginen duzuen lanarekin, edo nahi edizuen lanarekin, ba, film gehiago ikusiko dugula Euskalegian, soktuko dela, alako... Uh, jenenako saia behi batzu ere bai, behar bada, zer, zer ekahtzen aldu egiturak? Bai, gu bat gehiago izanez ez, izanen da elburua da guk ere ekahtzea egitea gure ekahtpena. Nahi dugu e, bo, ekoizpenaz gain banaketa ere egin eta um, izanen da gure filmen banaketa, baina izanen da beste ekoizle batzuen banaketa ere. Nahi dugu urtean zeh, bat sortu, uh, uskal publikoaren gan, orain arte, uh, bon, zinegin festibalaan izan da, diosuk haiten zuen bezala, ikusi dugu bazera publiko bat eta uh, bada ikuslego bat, baina puntuala da, da, festival bat da, uh, urtean, haste buru bat ez. Hauk helburua da, urtean zeh, uh, bon, ez da izanen, Uh, aste buru guziz, baina egitea urtean zehar hiru edo lau filmen banaketa uh, bon, ertenut iru edo lau e, ikusiko dugu eginez, baina uh, elburua da, izaita frekuentzia bat urtean zehar eta publiko horrek ikustea badirela filmak ez bakerrik bat edo ez bakerrik aste buru bat ez baina badera ikusteko para da, joiten da zinemara tartzen du zinemako programa eta bada uh, film inges bat film uh, ehumuaniak bat eta euskal film bat eta ikusteko uh, Ikustezatera hori badera eta jende hori gitea ikustera euskal zinema eta oartzean badireala kalitatezko gauzak euskal egian egiten direnak. Beraz, usai aurirro pu, sohtu publikoaren zat eta zin ementzat badera publiko bat eta badera utu bat eta eta badera geruta, utu zabalago bat euskal zinema aipatzen dugu, ba, euskaraz eginiko zinema. E, zuen, joko e, e, zelaia, ez da bakarrik e, euskararenan, ikuste, e, aipatzen dugu, z, izkuntzen aldetik nola jokatu nahi duzen? Uh, doko zelaian nahi dugu albezain tokia ondia eman Euskarari, elburua da lehen tasuna Euskarari, benen gero autoak egine ditugu proiektuka eta e, izaitena dira proiektu batzu uh, hartzen ditugunak eta beste hizkuntza batzuetan dizenak banaketaren dako ere nahi dugu uh, banaketa egin euskar -e eta euskar -e kanpo, Frantzian eta Europan ere eta nahi ginunke hor, uh, piskabat piskabat uh, Europan egemonikoak ez diren izkuntzekin ere uh, ari zan. Uh, gu bezala diren beste izkuntza batzu, tukia undin zezutenak, bainan behar dutenak uh, bisibilitatea lohtu haien izkuntza eta haien haien uh, kulturaren ateratzeko. Um, Gastibeltzak uh, edanik baditu proiektu batzu bidean direnak, uh, behar bada ipatuko ditugu uh, uh, eman zueke manohodenean uh, asiko gira. Uh, Josu berdin uh, Zurekin, eh, bon, non filma eh, ipatu izan dugu idanik gure uinetan, hoxen banatzeaz ere agduratko ziste? Bai, eh, esko artean ditugu lau proiektu eh, fasez berdinetan direnak, non eh, atera zen iatzko donostiako zinemaldian eta geroztik banak eta eginda frantzeseztatuko zinemetan, eumaitza eh, 1.000 baina eski politekin, eta hortik aurrera, ba, mendik aurrera, ere, goaldean manatua izan den da, Espainian manatua izan da, ez bakarrik goaldean, eta horrekin segitzen dugu, ez? Horrek lagundu digu, ba, bide bat irekitzen, e, norek, nolabait, e, ofizioa ikasten, bernaketan, eta ondoko film filmetarako, ba, bide bat jani kurratua gaiten. Gero bestetik badagu, Gure hor horitzapenak e, fikziozko filma kolektiboa. Nesabasarri honan diaren e, poemetan oinarritutakoa, eta amabi zinegilek egiten duten algarrekin. zu ne? Niber, eta Eta hor, bueno, iparraldeko e, filmaketak segurtatu ditugu. Bereziki Dorioneko itziar lemantz zinegilearen labur metraian. Eta baita ere, ba, e, mugaren aldeontako edapenaz, banaketaz, arduratuko gara. Gero bada nik eskuartean badut dokumental bat e, udazkenean atea nahiko nukeena, ere lez aurreiztieta riburuz, lez aurreiztieta izan zen e, mendea estapeneko pirata bertzale bat, bizitza harrigarri ukan zuena, eta, eta hori ere ba, nahi gauen nuke banatu udazkenean, Udazkenean edu dazterenkinetik goiti. Eta bukatzeko bada Frantziatik eldu den dokumental haunti bat e, bake prozesuari buruz, lipotez demokratik daitzen dena, Parisiko zine zuzendua Tomala Kostek, eta horre, bueno, buru belarri gabitzen olaiteko Euskal Herriko ekoiztetxean geugara, Euskal Herriko proiektuaren Euskal Herriko hankan gara eta filmaketa denboran e, ari dira guai, e, buru belarri Hati eta Añal Kastaniat, okupatzen baita irudiaz. E, gehituko dugu, non-filma haipatzen bai ginoen. Manesta Simon Fus, e, baita eta Añal bai, non-filma horren eramailiak. Zuekin direla gastibeltza Gaztibeltza egitura horretan. Zuek biak. Zuek egitu nahi ziren. Bai ez, izkuntzeta Zabintzu bai ginen hostean. Hor bat dugu adibide bat, pixka bat... Uh... Adirazkoa izaiten aldena, e, bon, proiektuka eginen ditugu autuak, eta hor, adibidez, lipotez demokratik e, filmuri hor, vala, ez da bakerrik euskaraz izanen, izanen da, e, bon, frantziatik egina den e, dokumental bandan guk, egiten dugu emengo, e, sigurtatzen dugu e, emengo antolaketa, egisten dugu e, koordinaketa elgarrizketa entzat, eta gero maiten dugu gure ikuspegia ere eginak diren autuen zat. Baina, e, Hori bon, tituluak egiten duen bezala, frantz, frantziatik egina den film bat da, ergar izketatuak, mintzatuko dira izkuntza desberdinetan. Euskaraz, hainitz, eta gero eh, gazteleraz, edo, edo frantzeseaz ere. Eta, bo, eginen beraz proiektuka eta dokumentaletan, biztan da izanen dira izkuntza, izkuntza nahasketak. Baina, eh, ara. E, Mer bada bukatzeko, e, egitura sortzen duzue, badakigu zinema uh, arte bat dela hainitz diru eta mugitzen duena zaituzek bat duzu uh, laguntzarik uh, ba, diru laguntzarik edo ez dakit, uh, berkoda um, gazaita gazamarik uh, orketan partitzeko, aventura orketan partitzeko goshama gusaitarik ez, baina bon egin dugun egitura da, fen, tresna gisa e, muntatu dugu enpresabate alabaita e, fin legea hola da merdan presabate beraz guk berginu tresna bat eta hola muntatu dugu e, oren muntatzeko izan gira esker eskuin e, diruaren galdegitan beraz bada laguntzaile bat baino gehiago eta gero izanen da beste etapa proiektuka diruaren sekatzea eta hoja izanen dira goxama do goxaita haundiagoak, <laughs> izanen dira erakundeak eta zinemaren finanzatzaire desberdinak. Ederki, ba, Jusuf Martínez eta Katipo Zulu, eh, gaztibeltza filmak, eh, nori jamerda, ekoizpen eko etxea, ekoizpen tabanak eta etxea, bola dugu eh uh, kideak uh, kidea gure guraldei erantzunik eta eta bideo hon eta zuen lanen bea gaude ajo